müxarə sallallahu rəhmədə buyurur və əttaavun fə bina al-məsqid yəni, məsqid dikəndə kömək var, elmək birbirimizə və burda e, müxarəy tövbə suresi 17-18-ci aylarə gətirir, birinci və bu aylarə də göstərilir ki, ümumiyyətlə məsqid dikməyi də nəzərdə tutulmur yani, məsqidi əsər met nəzarı tutur, yəni məscid çünki keçən dəfsən köçdü ki, məscid nə olursa sağ olsa o da yaxşıdır. Və lakin məscid gözəlləşir namaz bulanlarla. Hansı ki Allahəynə Allah axirət Allah gününə məscid olanla gözəlləşir. Və sonra burada deməli Xalid al-Hazam ikrem al deyir ki, İkrəmə rivayət edir ki, İbn Abbas mənə bir gün dedi ki, və öz oğluna Əliyə. İbn Abbasın oğlanına bir Əli bir gün İbn Abbas mənə və Əliyə öz oğluna dedi ki, bəs gedin Əbi Səymun qədəyə yənmə. Və Peyğəmbər sallallahu hədislər bilir. Eşidən anladı. Və qalan səhabələr də Peyğəmbər sallallahu və səlləmdan sonra bir-birə ki, məsələn, hadis bilirdi. Yəni baş salsın, yəni nələr deyib. Öyrənir və Və deyir ki, bəs ekremə biz də getdik. Və gördü ki, Əbü səidun xodni ehtimal divar tikir. Divar ya köhnəlib, ya yıxılıb, onu təzələdir. Əbü səidun xodni radiyallahu anhu. Və biz də məqsəbimizi bildirdik gəlməyimizinə, sonra deyir, kəsdi işin və başladı bizə danışma hədislərdən və gəldi məsid tikmək səhəbəti, məsid tikmək mövzusu və dedik ki, biz deyir, yəni məsid tikəndir, yəni Peyğəmbəyə Məsidin Mədənədə hamız işləyirdik, hər bir daş götürürdük və lakin amma İbn Yəzi iki daş götürürdü gəldə. İki dəfə baş götürürdü və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və gördü ki, onlar əziyyət çəkir. Və başladı istinad düşən toparla təmizləməyə Rasul sallallahu əleyhi və səlm özünə düşən toparla. Və dedi ki, Allah səni rəhmətə e, salsin ammar. Sənin hakimə qarşı çıxan bir dəstə səni öldürəcək. Onlar cənnətə dəvət olunacaq və lakin onlar cəhənnəmə dəvət edəcəklər. Və Ammar da bu vaxt dedi ki Əudu billəh minəfkidir. Fitnədən Allah'a sıxınar. Bu hədis göstərir ümumiyyətlə birinci məçid dikməyin fəzilətin və məçid dikəndə yəni işləməyin hamısının fəzilətin. Həmçini göstərir İbn Abbas yəni Abdullah İbn Abbas radiyyiləni tevazifikarlığı, əgər məsələn biri ondan çox elm bilirdisə göndərir də öz uşaqların və ya öz soluşurdu həmçinin elmin fəziləti, yəni elmə sahabilə fikir vermələri, ki bu məsələyə fikir verdiklər. Həmçinin həm də Abilisayib İl-Xudriyyə aydın idi, İbn Abbasdan olubisin, baxmaraq, İbn Abbas elmdə belə məşhur idi, lakin Abilisayib İl-Xudriyyə İslamı tez qəbulnəmişdi və Daha doğrusu, İslamda çoxdan idi və Fiyanbar Sanat çox hədisə qeşilmişdi. Onun yanı həmsinin, Əl-ısaad-ın yanına göndərdi. Sonra həmsinin hədisdə göstərir ki, heç kez bir dənə elmi əhatı elə bilməz hər şey. Yəni, heç bir sahabi bütün hədislər bilmirdi. Aydındır, o, öbür biri çox bilirdi, və lakin həm bilmirdi. O, bir sahabi qalanını bilirdi, o, öbür sahabi o, belə. İndi, məsələn, Hasan'dır, hədislər hamın yazılıb yığılıb, hansı cəm olub, bəyanlıb, hansı səhifdir, bəyanlıb, hansı zəifdir, uydurma, həsən və s. Lakin o vaxt belə şeylər yox idi, elm tərtib olunmamışdı. Həmçinin, yəni, hədistə həmçinin, hədistə, yəni, sahabilərin təvacükarlığı görsəniz. Təvacükarlığı və təkəbbir olmamalı ki, dünya həyatını yaşamaq üçün özləri işləyirdilər, özləri çalışırlar çox vaxt. Ayrındır, özləri işləyirdilər. Onu göstərir ki, sahabələrin, qalışkarlığın və həmsinin bir-birlərin fəzilətlərin yəni etiraf eləməsi, təkəbir olunur. Yəni. Baxmıyor, İbn-i Bans, o elm əhlidir, lakin göndərirdi başqalarının yanına ki, öz evladın, həmsinin ikriməni ki, ondan elm öyrənsə. Və deməli, həmsin hədistə gösterir ki başkasının yerine iş görmüyorlar. Yani burada Ammaribine yansır olabilsin Peygamber sahasının yerine taşı götürürdü. Çünkü Peygamber sahası işleyirdi o, o binanın meçhidinde günahında. Sözü sahabiler deyilirler eləmə. Olabilsin Peygamber sahasının taşını götürürdü ikisini. Ve onu gösterir ki hepsinin eğer böyük adam olsa eğer böyük adam olsa onun işini görmüyorlar. Həmçinin hədisdə, həmçinin göstərir ki, yaxşı iş üçün əziyyət çəkmək olar. Yaxşı iş üçün əziyyət çəkmək olar. Həmçinin, yəni, fəzir, məsid çikməyi fəzilətə bəyan oldum məsiddə. Ee, sonra burada bir söz var, Əmmar ibn-i deyir. Deyir ki, səni bir bağı firq və doğrudan da həmsinin bu hədisdə göstərir Peygamber s.ə.v.nin gələcəkdən müəyyən şeylərinin bilməsi. Düzdir, e, qeybı Allah s.ə.v.dan başqa keç-keç bilməyir, necə ayədə gəlir, fəqəd istədiyi rəsullara bəyənlər. Ayına belədir. Və Peygamber s.ə.v. bu dümən olmaq bilir, o da Allah talama deyirdi, həmsinin Peygamber s.ə.v.in qeybdən xəbər verməsi bu cür hədislərdə. Yəni Allahın qəybdən xəbər verməni kimi deyil Çünki, peynəmələ deyib belə şey olasıdır Lakin, bilməyəm, məlvaq, hansı yerdə dəqil hansı saniyədə, saat neçədə, gün ortaya, axşam Aydındır, Allah Allahın bilməyi başqadır Yəni, bu cüz-i xəbərli, aydındır, cüz-i qəybdən xəbər Amma müştləq qəyb, Allah tutsu haldan başqa heç kəs bilməyir Və fəqət bilər-bilər qəybdən xəbər verə bilər cüz-i xə və bir ki, Ammara səni bağlı bir firq öldürəcək. Və bu söhbət gedir əlinə maviyyə arasında olan söhbətdir. Aydınlı, əlinə, yəni, maviyyə arasında olan söhbətdir. Əmmar, radiyallahu anh, husus affeyn dövüşündə vəfat edir, şəhid olun, inşallah. Və burada hədisdə deyir ki, dəvət olunacaqlar cənnətə. Nəli haqqa? Çünki Ali bin Əbi Talib maviyan döyüşündə haqqı idi. Maviye gəri tabi olmalı idi. Çünki Ali imam idi, rəhbər idi. Ayrınlığı maviye xəta eləyib o məsələdə. Gəri maviye tabi olmalı idi Aliye. Düzdür maviyan haqqı var idi tələb eləməyib, lakin huzur yox. Məni benə yox. Maviyyə tələ bilirdi nə? Tələ bilirdi Osmanının, qatınların, qanun. O qoxum idi, Osmanın qoxumu idi, haqqı var tələ biləməyə. Lakin bu yox. Və təbii, indi biz onun tarixində dönmərik ki, söhbət birinci belə idi. doğrudan Maviyyə, radiyallahu anhu. Birinci belə tələ bilirdi, lakin sonra söhbət qızışdı, gətirdi müharibəyə çıxardı bu söhbəti. Başqa məsələlər də çıxdı ortayaq. Çünki Osman Qadillahi Ənhun qatilləri Əli ibnəvi Talibin qoşunundaydı. Xəlifənin qoşunundaydı. Lakin Əli ibnəvi Talib demədi ki, mən onları düzdür, onları toxunmayacaq. Onlar maviyyə dedi ki, biraz gözdə və Əli də haqqı idi. Çünki fitnə bürümüşdü dövləti və dövlət elə bir zəifləmişdi. Fitnəkarlar çox idi həm də bu xəbar işlər az da deyildi və bilən qəbilədən də deyildilər hələsi bir cür qəbilədən idi və Əli ibn Əbi Talib r.ədəyəllahi nəhu fikirləşdi ki, onları toxunsa qırsa vəziyyət də ağırdır, vəziyyət daha da ağırlaşacaq qəbilələr olaraq qarşı çıxacaq çünki biz söhbət edirik 7-ci əsrdən 8-ci əsirlər, aynındır Ee, ona görə həmmişə söhbət ediyəndə birinci əsl zamanında baxmaq lazımdır zamanında şərait necə idi planıb siz nəzərlər alınmaq lazımdır Aydınləri, bunları öyrənməklə məsələn onda siyansı vəziyyət necə idi xüsusən tarixi hadisələr öyrənəndə istimai vəziyyət necə idi istisadi vəziyyət necə idi planıb toxunub öyrənmək lazım o zamanını ondan sonra qiymət verə bilərsən hadisəyə aydınlı bəzilə məsələn Oturubəyə danışıyorum, övdə çıxır ki, matrol əzad vaydı vax. Faxsa. Yəni yani o zamanəni, indiki zamanələ müqayisə edəyib, fitba vermirmir. Zamanı tam başqadır. Və fitnədir. Fitnən bir şeydir. Və səhəbələnsə düşmüşdür fitnə. Və Yəni cənnətə bu hədistə məna, yəni haqqa. Haqqa. Çünki Əli bin Əbi Talibin qoşun amca cənnətli deyildi. Çünki xalarişlər dolu idi qoşun, aydındır və axırda da ona qarşı çıxdılar, 12 min idilər. 12 min. Və bunu göstərir ki, Əli Əbi Talib haqq idi. Bu söhbətdə, yəni düz idi. Xəlifə idi və hələn başqa cəhətdə qalıb hələn ki, Əli bin Əbi Talib haqq idi. Əli bin Əbi xəlifə idi, imam idi. Mağiyyə gerib çıx isteyən kimi olmadı. Sələt təbi başqa cür orada inkişaf edir. Buna görə gətirib məhəyyəy çıxıbdı. Deməli deyir ki, Resulullah sallallahu əleyhi və səlləm səni əmri, səni firqə öldürəcək, bağı firqəsi. Bağı yəni dövrətə alış çıxan. Və deyir ki, onlar isə cənnəmmə dəvət edəcələr. Yəni cənnəmmə dəvət edirəm deyə deyir ki, onlar hamısı cənnəm əhlidir. Bu, dəvrə, bu dəvrə bu iddialarında ayındır. Yəni çünki onların arasında sahabelər var idi. Hələ mərdiyan özü sahabidir. Rahyazan be və başqa sahabelər də lakin fitnə idi düşmüşdür ortaya və biz də sahabelərsən onun fitnəni mövqeyimiz nədir? Deyirik ki, iştihad etdilər. Ayındır. İştihad etdilər, fərzləri xətalı və başlaya düz olur. Amma Allah Subhanahu razı olardan. Və yəni budur, yəni bu cür başa düşmək lazımdır. Necə ki məsələn Peyğəmbər sallallahu əleyhi və o qadın ki özü şübhətinə dözüb dözmür, saçın yolu kafir olur. Yəni kafir millətdən çıxan yol. Yəni şəriətdə belə var üsulu Quran sünnədə. Belə deyir ki, qor qoxsunlar eləməsinlər. Aydındır. Məsələn Ədəşdir. Yəni belə sərt gəlir ki, eləməsinlər heç. Elə və bu onun içində ahudu göstərir ki Məlik e, yani, İbn Ab- e, Ammar ibn Yansı istihaz eləyir fitnədən və bu onu göstərir ki müstəhərdir fitnədən e, çəkin məy yəni fitnədən həmişə istihaz eləyəmək, yəni aəuzubilləhi minnəştən necə şeytandan istihaz eləyəməyirsən həncə fitnədən də məyi aəuzubilləhi minəl fitən minəl fitən Min və ya məsələn deyə bilərsən öz dəyəndə Allah fitnələrdən sənə sıxmanı uzaqlaşıb fitnələrdən mənə qoruyur fitnəkarlardan mənə qoruyur həmçinin həmçinin görsənən fitnənin qorxuluğu insan bilsə də haqdır, fitnəyə girişmək düzgün deyil aydındır insan bilsə də ki haqdır fitnəyə qoruşmaq düzgün deyil, çünkü fitnə ölümdən də pisdir. Allah təala deyir. Çünki nəticəsi pisdir. O məsəlmanlar nə va girişiblər kühlə fitnaya və fitnə ancaq zərərlə ubularaq. Ancaq zərərlərlə oldu aydındır? Fitnədə xeyir yoxdur. Ona görə avam bilmir. Amma fitnə bilməz. Avam belə baxar, nə olandan sonra hər şeyi. Sonra deyək bu nə pis düz eləmədiyik. Amma el-i məhli isə hələ söhbət artı o saat iyi gələn kimi diyər yox, bu fitnədir. Necə adı dünyalı söhbətdən götürür? Hələdən görürsəm, bəzi söhbətlər çıxır, görürsəm, bu yaxşı söhbətlə, qoşulmursam bu söhbətlə. Aydındır, lakin bilməyən qoşulur və sonra peşman olur. Dedi ki, bu söhbət düzgün dövmüş. El-i məhli də belədir, yəni, şəriətlə, dində fit dində fitnə, laf istəyəm üçün sahabələr bu cür fitnəsindən götürmək lazımdır ki, ibrət ki, sahabələr, o cür əzəmətli sahabələr fitnədən qoruna bilməyib, düşüblər fitnəyə və biz görünəcə, fitnədən qorunmalıyıq ona görə fitnə, fitnədən qoxmaq və fitnəkarlarından da uzaqdırmaq məsləhətdir aynındır oradan ki, görürsən, danışıq yaxşıdır fitnədir ondan məsləhət uzaqdırıyan hətta onun fitnəri sənədə toxunmasın. I love